Неприємна була то розмова і страшна. Призналася князівна, що дійсно таки листувалася вона з Антонієм, але з простоти своєї, признаючи його життя чесного й засвятого мужа, що хоч і були поцілунки, але іншого, ніякого амурного люблення між ними не було, визнала князівна, що говорив їй Антоній про немовлят. Та ще й те говорив, що, мовляв, Розумовський, людина як людина, і не Диковинка, мовляв, яка, що він черкас, вони і усі черкаси ловливі, миткі занадто. Тепер уже провина і Нектарієва, і Антонієва була очевидна. Перший чув від Ізосіма лихі слова і не доносив, а другий ще й сам поширював ті чутки. Гірша була справа з Ізосімом та Афімією. Невідомо, хто ж таки з них правду каже. Взяли їх і знову на катування. А тим часом з наказу Шувалова затримали кількох купчиків, що носили ченцям харчі. Посадили їх на деякий час. Так тяглася справа аж до грудня 1749 року. Донощика Коб'якова із заарештованих із харчами купчиків випустили раніше, і тільки 12 грудня ухвалила тайна канцелярія свій присуд, передавши його на ствердження цариці. Ухвалено було мудру постанову. Мовляв, треба було від Ізосіма та Афімії точно дізнатися, виявити, хто з них винен, від кого ті слова пішли? Для цього, слід було б їх узяти ще на тортури, але по замерзлим і грубим їх серцям, крім одного кровопролиття, істини втом і в них неупавательна. Отже, на думку Шувалова, дальше слідство з тортурами не потрібне. Що ж до кари то тайна канцелярія хоч і визнавала, що Ізосім та Антоній достойні смертної кари, проте пропонувала покарати всіх підсудних так – учинити їм усім, тобто і Нектарію, жорстоку кару бити кнутом, у Захара Ізосима і Олекси Антонія вирізати ніздрі та урізати язика, та й заслати в далекі монастирі, наказавши не випускати їх нікуди, тільки до церкви, та й то під вартою, та держати їх у тяжких монастирських трудах до кончини живота. А фім'ї попередні тортури зарахувалися як кара. Та крім того, її мали заслати теж до якогось далекого монастиря нікуди не неісходно, що ж до князівни, то тайна канцелярія визнавала, що її слід покарати, але кару дати прохали царицю. Кобяков за ревносний правий донос дістав грошову нагороду. Такий був присуд. Об'явили присуд підсудним. Відчув Антоній, що тільки чудо його врятувати може, що надходять останні дні життя. Чекав і він, і зосім, і Нектарій з жахом дня кари. Наслухалися вони добре, у тюрмі сидячи, як ото кнутом, за третім-четвертим разом забивав іноді кат нещасні жертви. Як часто з Майдану привозили просто трупи і ховали спішно в викопаних на швидку солдатами ямах. Не стерпів чекання Антоній, не подолав його мозок, Мук надмірних. Одного ранку помітили два сусіди Антонієві, що негаразд щось із іщенцем робиться. Та чим допомогти? Як лихові зарадити? Сказали вортовому. Та це був уже старий, досвідчений солдат. Не раз бачив він, які мертвих і божевільних виносять звідси. Тож тепер навіть слова не відповів. Не моє діло, мовляв а Антонієві ставало гірше й гірше. Зіщулившись, сидів він у кутку, щільно затуляючи собі вуха. Щохвилини чулися йому кроки, якісь голоси. «Це йдуть по мене!» «Це смерть надходить!» І в передсмертному відчаї бився головою об кам'яні муровані стіни. І настав ранок. У ранковій напівімлі Дрімали старі кремлівські стіни, Вежами своїми розрізали На півімлу Ранковий туман, Зійшло сонце, Упало його чудове проміння І на Кремль, І на лобне місце, І на гордість красу Московську собор Василя Блаженного. Прогнало сонечко ясне туман ранковий, Огорнуло місто Своїм промінням, Почалося Життя. На дерев'яному помості, оточеному юрбою, лежав Антоній. Зв'язані були і руки, і ноги, та здригалося в конвульсіях усе тіло. Крикнув голосно кат, замахнувся кнутом. Божевільний, страшний зойк залунав на весь майдан, а вже після п'ятого удару з жахом побачила юрба. Б'є кат по якийсь неживій, скривавленій масі м'яса. Захвилювалася Юрба. Наказав офіцер ударити в барабани, щоб не чути було жахного звуку. Кінчилась кара кнутом. Підвели помічники Антонія, поставили на ноги. Не міг стояти. Міцно тримали під руки. Був це вже не чоловік, а справжній привид, Напівтруп, де десь далеко ще жевріє іскра життя, та що хвилі загаснути може. І на цьому напівтрупі провадив кат дальшу кару. Силою розтулив сіплені зуби, витяг язика. Блиснуло в руках катових щось біле, металічне. Упав, покотився кінчик язика додолу. Пролилася кров із рота. Витяг кат обережно довгі щипці, завмерла юрба, вклав один довгий кінець щипців у ніздрі, а другим, гострим, почав різати.